Mintiri din copilărie de Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Stau câteodată și mi-aduc aminte.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 și apoi humuleștii. Și pe vremea aceea Nu erau numai așa un sat de oameni Fără căpătrii, ci sat vechi Răzășesc, întemeiat În toată puterea cuvântului, Cu gospodari, Tot unul și unul, Cu flecăi voiniți și fete mândre, Care știau învârti Și hora, dar și de Devoia satul de vatale În toate părțile. O biserică frumoasă și niște preoți și dascăl și poporeni ca aceia De făceau mari cinste satului lor. Păi și părintele Ioan de subdeal, deal, Doamne, ce om vrednic și bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte Cum umbla pensat sat din casă în casă, Împreună cu bădița Vasilea Elioaiei, Dascălu bisericii, un holtei zdravă, frumos voinic, să și sfătuia pe oameni să-și copilă copii la învățătură. Și cea din tâi școlăriță a fost însă-și mărăndița popii, o zgâtie de copilă aziră la minte și așa desilitoare, dintre cea mai toți băieță, și din carte, dar și din nebunii.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 Hei, ce? A râs cineva? Smărăndiță a ia chiar tu ai râs! Ia poftim de încale cale, că pe ju pâneasă Să facem pocinog Sfântului Nicolae cel din Cui! Las-o, părinte, te rog, te rog, s-a întâmplat, părinte! te rog am a greșit, te rog! părinte! Ei smărândiță au mâncat papara Și pe urmă șăgă cu mâinile la ochi Și plânge ca o mireasă de sărea Ca de pe dânța. Noi, când am văzut asta Am rămas ca în lemniț Iar părintele Ba azi, ba mâni, pitaș și colaj din biserică O împărțit la fiecare din ea mai îmblânzit Și treaba mergea strună Băieți se schimbau tabla în și zilele Și sâmbăta proșitani Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul Așa, câteodată În lipsa părintelui și a dascălului Intram în ținterim Țineam lovu deschis Și cum erau filile cam unse Tregeau muștele și la ele Și când clămpăneam ceaslovul <laughs> Câte zeci și douăzeci de suflete Prăpădeam deodată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 Opătimit Și când învățam eu la școală Mama învăța cu mine acasă Și citea acum la Șaslov La Psaltire Și Alexandria Mai bine decât mine Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte Din partea tatii Care adesea îmi zicea în bătai de joc Logofete brânză în cui Lapte acru în călămări Chiușă vai prin buzunări Puteam să rămân cum era mai bine Nica Ștefana Petrii Om de treabă și gospodare în humulești. Vorba și ea Decât daș în oraș Mai bine în satul tău fruntaș Mama însă Era în stare să toarcă în furcă Și să vadă mai departe Și tot ce hăia mama pe tata Să mă dei undeva la școală Căci au zis ea în la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat va avea Dar tata găsea totdeauna răspuns Doamne măi femeie, doamne, multă minte mai trebuie hm. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o costul, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele N-ai auzit că unul și că s-a dus odată bou la Paris? Unde a fi acolo și-a venit vacă <laughs> Oare Grigorea lui Petre lucă de la noi din sat Pe la ce școle a învățat De deci știa spune atâtea bongoase pe la anunți Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap Nu-i și pace bună a, Așa a fi, n-a fi așa Vreau să-mi fac băietul popă mai decă popă Nu-l vezi că e o tigoare de băiat cu o băicilene și de nare pereche, păreche Dimineață până la scoli îți tupești sufletul cum îl scoli cere de mâncare Cât îi mic prinde muște cu ceazlovul Și toată ziulica bate prundurile după scăldat În loc să pască cei cârlani Și să-mi dea ajutor la trebi După cât îl ajută puterea Iarna pe gheață și la săniuși mm. Când să face mărișor Are să înceapă a mirosea ca trință mm. Și cu asta rânduială N-am să mă am folos de el niciodată Zice vrei Dar eu nu-l las pe băiat fără carte Trebuie să-l dăm undeva la școală să mai departe Nu mai am bani de dat pentru el Lui dascălu Vasilea Vasilică Îi plăteam numai câte un sorcovăț pe lună Iar postoronca de dascălu Simeon fosta din Cuțuieni Numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții Și sfârcăiește toată ziua tabac Cere câte trei husești pe lună Auzi vorbă? Nu face băietul atâția Huseși cu straie cu tot Cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum O, sărmăne omule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 Și pentru băiet n-ai de unde da Măi omule măi Ai să te duci în fundul iadului Și n-are cine să aibă să te scoată Dacă <tos> nu te-i să-ți faci un băiet popă Despovedanie, spovedanie fuci ca dracu de tămâie La biserică mergi din Paști în Paști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 cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot teama a mamea a rămas. Căci într-o duminică, au venit tatul mamei, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi și văzând șarta iscat între tată și mamă din pricina me, o zis Las-mă-i Ștefane și smărându nu vă mai îngrijiți atât. Caz, azi e duminică, mâine luni și zi de târg, da, marți, de m mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broștini, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Mm. Și-ți vede voi ce-o scoate el din băiet. Că și de ceilalți băieții ai mii, Vazării și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vorniciea în pipiric, am dus-o cam nevoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu ansemna însemna cât de puțin, e greu. Ăsta de când mi a venit băieții de la învățătură, țin să o la bani cu bani și <gânt> uzuresc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 Petre și Vasile și Nică din ardeal, în Pipiric. Acum, ho oh, oh, ho oh, de ani trecuți, unde se pămâneau școri calub Balus, în Moldova? Doar la ea să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubucul botarul de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul, mine tasmarande Al cărui nume stă scris și astăzi Pe clopotul bisericii din Piperic Șiubuc, Șubuc, clopotaru Tot din Ardeal știa puțină carte Ca și mine Și se dusese vestea în toate părțile Despre bunătatea și bogăția sa Până și vodă ce care ar fi tras odată în gază la Șubuc Și întrebându-l Cu cine mai ține atât mari de bucate El ar fi răspuns Uci slabi de minte și tari de virtute, măriata. ta. Atunci, vodă, nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind, „Ia a este om, zic și eu, dar fi mulți cadânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i, moșle să știi că de azi înainte ești omul meu,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 cât se poate de bine. Drept e mare, Ștefane, ce spun? Ce-i drept, e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumă sa și dumneata. Nu o să mă pui o contă. De atunci, marți, de dimineață, pot nimic spre școală. Ne poate. E e Ștefane și să mă rânduc Mai rămânesc cu sănătate, că eu m-am dus la mamă. Hai, ne poate. Gata aici? Gata, bunicule! Haide! Aici e casa Irinucăi Am vorbit cu ea să vă primească în gazda Acum toți sunt pricați, bărbatul și fata, la munte, tai lemne, Irinuca, pregătește acolo mâncare pentru ei animale. Mâine vă ducesc la școală. Deci, acum, ziua bună, băieți, aveți de toate, îndesărați Drumul îl știți dacă o fi vreo nevoie. să știți să-l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 și uite, întindă un sap și două capre Ti, ce fi pe piele? Uoleu, pete roșii leo, râie măinică, au râie căprească Uoleu, crezi că râia asta se ia? Nu cred, ca ar fi și a râioasă de mult Ei, dar ce privește? Hai să ne cu ale îndialinuasă a doua zi ne-am dus la școală Și văzând profesorul că purtăm plete O porunșit unuia dintre școlari să ne tundă Când am auzit noi una ca asta Am început a plângi cu zeci rânduri de lacrimi Și a ne rugat de toți Dumnezeii să nu ne sluțească Vă s-ai găsit? Profesorul stat lângă noi până și ne-a tuns chilug Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari Și ne-a dat de învățat după puterea noastră Între una alta și îngerul a strigat pe din afară Și-am dus-o noi așa până pe la meze părese Adică până la mijlocul postului paștului Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață plin șucuri de râi de la caprile irinucăi ei, ei, ce de făcut? Dascălul nu mai primește la școală? Irinuca nu ne znevindice? Merindele pe sfârșit? Ce ne facem mai, Dumitre? Să facem ce ne-a învățat baba aia Ne ungem cu leșie tulbure Stăm afară la soare în pielea goală Până se usucă cenușa pe noi Și ne băgăm apoi în bistrița de le scăldăm mm, nu erau rău, Dumitre Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a ați scălda în bistrița La broșteni, de două ori pe zi, tocmai în postul Și mare Și niștu nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipit din noi <gângh> Dar nici de n-am scapat, vorba și ea, să ține ca râia de om <gângh> Într-o zi, la avem noi ce lucra ne suim pe munte, la deal de casa ei Și cum curgeau părăile grozav ni pune dracu de urnim o stâncă din locul ei Care era numai-nțânată Și unde nu pornește stânca la vale Să-l tot mai sus de un stadiu om Și trece prin gardul și prin tinda E rinunchi, pe la capri să se duce drept în bisița de apa. Asta era în sâmbătă lază, lui pila amiază. Mai Nică, mai am făcut o de oaie Găzul și casa fomei sunt dărâmate la pământ.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 Ia, ia, venit! ia, Davide, David, vin în coase, era repede, vino în coase ce cu voi băieţi, nu-i prea de vreme să veniți acasă Ei, bunicule, ce să ți mai spunem prin câte am trecut? privește mai pierdea de noi și ai să înțelegi? Vai, vai, vai, Nu, David al meu are de gând să mă bage de vie Cu apucăturile astea ale lui, cum văz eu Vă trimis să străin, E, e, e, e, te cerană pe dânsii, sărmani băieți, da, ia. E, e, e, cum v-a mâncat râia prin tei cu... mei de ea? Asta-i acuma, mele v-au umplut de râie. I, ia, ia, ia, ia las mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de v din apastă. Am încă marul ușor cu dohot de mi steacân. Vă umt de două ori pe cu dânsul cu dohotul ăsta? Vă uscați pe coptior la căldurică? E, Mâncați bine la proțap? Cârnați și plăcinte cu poale în brâu? E, e, e, și e, să vedeți și repede scăpați din apastă. Să Și tot așa ne-au de câte două, trei ori pe zi Până și în vinerea sacă ne-am trezit, vindicați taftă Da, da, până atunci o vine și-o veste de la Broșten Despre stricășunea și făcuse în șubunicul Fără vorbă, o mulțumit pe ca cu patru galbeni. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui m trimis la părința acasă în Humulești Și în ziua de Paști am tras un înger astrigat în biserică de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine, şi mamei îi vinea smânghită de bucurie. Şi părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul şi o o şi o gnit o de cu mine şi bucurii peste bucurie vinea pe capul meu.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 Până și intri în mormânt Ei, Însă vai de omul care să ia pe gânduri Uite cum te trage pe furiș apa la adânc Uite și din veselia așa mare Că azi deodată în asta în tristare Ai mai bine despre copilărie Să povestim căci Ea singură este veselă și nevinovată Și drept vorbind, dar și asta e adevărat. Și cât nu ne venea în cap și cât nu făceam cu vârf şi îndesate Mi-aduc aminte de că acum mi se întâmplă. întâmplat Dapoi cu smântânitul oalelor Dar și ca la făseam Când punea mama laptele la prânz Eu, fie poți fie câşlişi De pe a doua zi și începea malinchi Grosiorul de pe deasupra oalelor Și tot așa în tăte zilele Până și dam de chişleagă Și când ca ta mama smântânească oalelor Smântâneşte smarandă dacă ai și.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 Că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag Fie lucru de purtat, fie de a mâncării, fie ori de ce-a fi E, apoi, unde o niște mama și unde crapă? Mm, de a venit iarna să te mai dau dată la școală undeva Și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine Pe vremea asta nu mai la moș Vasile, fratele și în mare altate ei s-oc șireșele. Și ce pofta așa avea de niște șireșe văratice ca acele! Cum să o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo, să văd cum pot să mă urc în șireș. <gântări> Matușe mă mărioară Acasă e el, să ne ducem la scaldat. Da, păi nu e acasă, S-a dus cu moștu Vasili sub șetate Să aducă niști sumari oh, Îmi pare rău, mătușă mărioară Că nu-i vărui în acasă Că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună Apoi, rămâi sănătoasă Sărut mâna Știi că mi o Bine că nu-s acasă și de-ai venit de grabă, și mai bine fi. Păi, s iau așa încep, pe lângă casa furiș. Oh, ia că tămos! Hai, Nică, hopa sus! Ai, așa! Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe-mi mă Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut, vine spre cireș! Da, gine, diavole! Lașiți-i scaldatul! sgovară alharule că te o Vezi, jordia asta, o rup pe tine! jos! Nu! da jos! Nu vrei. Nu vrei? Nu, de bine! te o eu cu bulgari! Nu, lasă ia Iaca! Iaca! Nu-ți e de elasă. lasă lasă Că te o i prinde eu! Da! Hai de! mă urs după tine! Nu! Ce! Ce! Ce! Ce! Să Ce! Ce! Ce! Ce! să Să Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! Ce! la și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga până și dăm cânipa toată palanca la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjând de cânipă și deasă cum mâini peria, pe care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum... Ha -ha. Să-mi călșește prin câtipă O să-mi fie de cea va și ca de jos Eu atunci Eu te mă răsucesc într-un bișor Fac vă două sărituri mai potrivite mă a peste pe stigarn, De parcă nici nu l-am atins Și-mi pierd urma Ducându-mă acasă Și fiind foarte cu minte în ziua aceea e, Dar spre sară... Dumitre, ce tras așa câinii la poarte? Cine-o fie? Păi, Dumitre, Dumitre, ia, ia vino Dumitre la poartă să ne socotim. Dar ce evasire ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit? Că suntem frați. Ar să-mi plătești călciuna ce mi-a făcut-o băietul tău. Oh. S-a urcat să și cireșul și nu doar atât, mi-a stricat tot, tot. Când e pe din grădină, toată, toată Bine, băi, Vasile, bine Dacă așa stă treaba s ce am de dat și dau Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească Când despre băiet Lași pe mine că și el partea Abă ne-am înțeles atunci Fac socoteala, vii și-mi plătești Sara bună Sara bună Unde te-ai piti băieti? Ia, vinul, o, vin, vin, vin, mai grava papă. E na. Nu mai das te de cireșe. Nu mai das. De amuz să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spun adună... Oare multe strigățiuni am să mai plătesc eu de pe urma ta? ia ca așa cu siresele. <-ului> S-a împlinit vorba mami, sermana Iute și de grabă Că Dumnezeu să-și adânza N-ajută și a lui care îmblă cu fortoșag. Însă și, să-i bună după moarte? Da, păi rușinea mea Unde-o, păi, ha? Mă rog, mi să dusese buhul Despre pozna ce făcusem Din avei cap să scoți obrazul În lume de rușine Însă, i de făcut? S-a și așa asta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 Scoală, Duc ghilișul înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cu să te spurce ca să nu ți meargă bine toată ziua. Hai, oh, hai! să mă mamocă. Ce dulce e somnul. Oh! Lasă somnul, băiete, că avem tocmis miș tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni.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 Ei lasă că mai pupatu și pe dracu și o veni eu de hacă mare ciudam pe tine În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta El lasă că-normuri din gurarii de foame dacă mă abat pe la te Prin pupăza îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină ah, ăsta e copacul ai nică, sus în tei Aici, cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna Pot să o prind ușor Așa, norocul meu e pe ouă Atași, Leliță, -le, că te-am captușit eu Ia să te văd Aoleu, am scăpat un scorbura Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, dar șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză! Hai, Nicol, curaj! Mai o dată, Bagă mâna în scorbură și prindă. A, a, a, așa! Unde ești, Leeliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri. Parcă a intrat în pământ. Măi, Ana, apă da lucru și asta. sta S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva Ei, lasă, că tot te găsesc eu O ieși și tu până mă o întoarce Așa, s-a stupit bine gura scorburei Ușor, da? Și acum, repede, cu demâncarea la oameni Lisor s fi lungit urechile de foame, așteptând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 Hopa sus! Am ajuns la te! Ia să vedem, Leliță, ce mai faci, un scorbură. Sus mica! Au, Am ajuns! Gura scorbulei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa. cât să mi-in Gata! Gata! Am dat de ea! Scăpoare nu mai are! Să o pun bine între asta! Hai, Leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg, Până atunci o să te ascund în pod. Acasă ești cumnată. Hai, hai, intră cumnată, intră, acasă, acasă Hai, vino un coa, vină coa. Dar ce că te văd supărată cumnată măritată? Ce s-a întâmplat? Mai auzit, ai dumneata cumnat. Una ca e asta, să mm. furi o în pupăza. Care ne trezește dis dimineață La lucru Aaaa, de atâți ani Ce spui cumnată? E, Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla Că el a prins pupa zas-o chinuiască De-am bine că mi-ai spus e. Las pe mine, că ți -l eu, eu l-a depănat Nici te mai îndoit despre aia Stă cumnată, smarandă Că dezbănțuitul aistă al Dumitalii, nici Nica nu scapă Ce mai atâta? Mi-au spus mie Și ni l au văzut că Ion a luat Gâtul îmi la mijloc! Eu, fiind ascuns în camară, cum aud unile ca acestea, eu mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreaș în acasă și mă duc de drept un târg sovând, s-o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung în Iar Maroc, înșepa mă purta țanțoși printre oameni, de colo până col, cu pupăza în mână, de doar de... -a. era în șoli, leacă de fișori, de negustor. Un băț neag nebun, cu o viză de furie, n are ce lucra. Ah, de vânzare gaiului, și aceea, băi, băi, că... de vânzare, muf! Si ah, câtă e ce e pe dansă? Cât crește, nu-mi E, e, ia, dom cu la moșiu să o dramă lui Asca. Să o caut dacă are -te -te, ia, ia, -a fost că a o. Nu dacă că pe fost, este că frumos, nu ai făcut moșule? ce -ai făcut? Te-ai prefăcut cu o ou de um și-ai dezlegat tața de la pișă? S-au plătit pasăre. A, ia, ia, uite, ia, uite, ia, ia, ia, ia, ia, și unde gândești, dumneata, moșule Te joci cu marfa omului? Bă. Dacă nu ți-a fost de decumpărat La ce ai dat drumul? Moi măi, bă. nu scam nici cu vițica asta de mine bă? Înțeles ai? Nu spaie lucru de șagă Mă, da, știi că ești amarnic la viață Mă, vede ce bizui tu de te-ndârjești așa nepoată. dec, Nu cum ai portit să-mi iei ca pentru un cuc armenesc? Pe să ne te mănâncă spinarea cum bă, de-o mă și ia cu -și scarpin, dacă vrei. baș un topor, îți fac dacă mă crezi, de zice aman puiile când îi scăpa de mânia mea, a? Și băiatului ca i feciorul lui Ștefana Petri, gospodar de la noi din sat, și-ți găsi au cu pentru asta. Oh, ho, oh, oh, oh. Păi să fie săratos dumnealui! om oh, hmm. bun! Dar, păi chitești că nu ne cunoaștem noi cu Stefana Petri. Chiar mai adinea ori l-am văzut un blând prin târcu cotul, tioară, după suman, cu cotul după cum suman, cum e gustoria și trebuie să fie 14 undeva, ori în vreo dugeană, la băut al dămașului. Apoi e bine că știu a cui ești, măi, mă, -mă. ia oleacă, să te duc eu la tatăl tău și să văd El te-a trimis cu pupăți de vânzare să sporci armară-o Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata pe mi s Apoi, înșet, încet, încet m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mai ajungi ajunge că și-mi era acum a scăpare de dânsul drept să vă spun vorba și ea. Lasă-l, lasă L-aș eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. E, știi bună. că poșna cu mătușa Măriu ca lui Moș Andrei? A mai tot satul în picioare a, din mă. pricina pupăzăi din tei. Zice că i-am filuat o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriu ca e una din cele care scoate mahmurul din om. Ia, cus bădiță. Cântă pupăza din tei și au zis că am furat-o noi Doamne, cum sunt unii de neapăstuiesc cu omul Chiar pe sfânta dreptate Ma așa Când ați voi câte a pătimit reacă din pricina mea Și eu din pricina ei Ea-ți plânge de milă Dau fuga la târg după mama Să-i spui bucuria cu pupoza. Bine faci, iar să mai zică cineva ceva Și a doua zi marți Taman în ziua de lăsatul săcului de postul sânt pietruului, făcând mama un cuptor zdrav în venși și plășind-te cu poali îmbră, și părpăliniște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i penunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa mariuca moșa Andrei la noi și-i zice cu dragă inimă. Doamne, cum rățică, hâi, cum se pot învrășbi oamenii din nimica toată lundă să după gurile cele răle ea poftim, o mai bine Să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu Să cinstim că un pahar de vin În sănătatea gospodarilor noștri Și cele răle să se spele Cele bune să se adune Vrajba dintre noi să piară Și neghina din o goare de-ai sta să faci voie rea de toate Zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii I păi așa cum nată, drag Văzut ai dumneata ei, să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor. He, he, he. Apoi incepem cu toți a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu cum mi-am pus bine gura la cale. Să-mi fie toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, lundul mi rămas bun de la calcăi, Fuga la scaldat. <laughs> deși și nu a fost și cu scaldatul Într-o zi pe aproape de Sânt li Să grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei Că își venea cu fuga marocul de la foltișin Care acela este, ce este. și este Și-mi mama mai dimineața decât alte și zice cu tătă inima Nică, dragul mami.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 Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte! Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? E, se descurcă ea că ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți! Ia să le răcoresc în ștoalna. Una pentru Dumnezeu! Și altă pentru dracu, parte dreaptă la amândoi. Unde destule, pietre, nică să te văd, prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă. Nu, nu. Nu știu ce face băietul nu mai văd! Ioane! Ioane! Nu Ionică, unde ești? Ionică! Așteaptă toți umanii să-i scoți din statile! nu ca nurătoarsă pentru bătătură, țev de făcut la sucală! Auzi, noi, Ionică, mă, Ionica, mă că plânge copilul! Ioane! Ioane! Ioane! Oh, oane, mă... Nu răspunde. A plecat pe furiș! E, las că te găsesc eu! E, unde să fie, decă la balt! Ia uite Cât mi moronul! Să are pe un picior, cam pe altul! Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi Că ți i da parale vechi Și ți o -i spă la spăla cofele Și ți i bate dobele Hai, pietricelelor, în apă cu voi! Te o minte corobcarule Mie să-ți ieu hainele Să vedem cum mai veni acasă în pielea goală iar ți foame, Ioane, cei ai veni acasă și apoi vom avea alta vorbă Aoleu, mămuca a dat de mine, și-ai de-a făcut Ioane O, oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot Ce mă fac așa gol cu ușcă. Și pândind pe când fetele șăr plecate și dau bânza în apă la ghilit, fac țuștiu de-n baltă și la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prun, disăreau pietrele pe care le stărneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi în urmă. Până și dau un hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, e rușine să nu întâlnesc un om, ci în grădină la Costache și merg tupiluși prin papușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și iar prin papușoi, Și când aproape să ies din grădină, mă sânțesc cânelul Trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi, ce de făcut? Eu auzăsăm din oameni că dacă vrei să nu te muști cânii, să te în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te jos la pământ și să să-i las să te latre cât le place, fără să te în loc. Căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc să duc. Și adevărat este căci așa am scăpat și eu de cânii Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine."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 Că îți giuruiesc Că ce-am făcut noi mai face Nu o să iezi din cuvântul meu tale Nici cu fata Nici cu vorba Ei Vorba dulce mult aduse Derdecam Și mă pe în casă Ca o fată mare Din avea mama grijă când se ducea undeva Și într-o zi O văd că mă sărută Și îmi zice cu blândețe Dumnezeu să te înzilească eu nimic Dragul mame Și să-ți dea toate darurile sale bogate Dacă te-ai purta cum văd păi eu că te poți de o bucată de vreme încoace Da, să nu credeți că nu mi-a înținut cuvântul Din joi până mai Pentru că așa am fost eu Răbdător și statonic <laughs> În sfârșit și mai atâta vorbă Pentru nimica toată